Kapitola 66. Na dosah Později toho večera jsem seděl sám v místnosti, která patrně měla představovat můj přijímací salónek. Nebo snad obývací pokoj... Popravdě nebyl jsem si jist, v čem spočívá rozdíl. Překvapilo mě, jak velice se mi mé nové pokoje zalíbily. Ne kvůli prostoru navíc, ani proto, že měli lepší výhled do zahrady. Ani kvůli vzorům mramorové podlahy, lehodícím oku. Ani z důvodu výjimečně dobře zásobené skřínky svíny, i když to bylo nemálo příjemné. Ne Moje nové pokoje se mi zamlouvaly víc, protože měli několik polostrovaných židlí bez bočních opěrek, jež se skvěle hodili ke hraní na loutnu. Hrát delší dobu v sedě na židli s opírkami je pro ruce hodně nepohodlné. Ve svém předchozím obydlí jsem si obvykle nakonec sedl na podlahu. Rozhodl jsem se nazvat pokoj s příhodnými židlemi loutnovým pokojem. Nebo snad koncertním? Budu si muset vymyslet něco patřičně okázalého. Třeba zúrazněvat, že mě obrat v situaci potěšil. Na oslavu jsem otevřel láhev výborného felorského vína, pohodlně jsem se usadil a chopil se loutny. Začal jsem rychle a hravě, přehrál jsem si tintatornin, abych si rozíbal prsty. Pak jsem nějakou chvíli hrál líbezné a snadné melodie, pomalu jsem se seznamoval s loutnou. Když jsem byl asi v půli láhve, dal jsem si nohy nahoru a hrál jsem jemně a spokojeně jako kočka když se vyřívá na sluníčku. V tom jsem za sebou uslyšel nějaký zvuk. Zarazili jsem se, struny zadrnčely a vyskočili jsem na nohy. Očekával jsem, že se objeví kaudikus nebo stráže nebo nějaká jiná potíž. Objevil jsem však Majera, který se rozpalčitě usmíval jako dítě, jemuž se povedl vtip. Doufám, že ti nové pokoje vyhovují. Smatoval jsem se a lehce se uklonil. Pro takové jako já je to až příliš vaše milosti. Je to příliš málo, vzhledem k tomu, co ti dlužím, mínil Alveron. Sedl si na pohovku a ladným gestem naznačil, že se mám také posadit. Co to právě hrál? Vrátili jsem se na svou židli. To vlastně nebyla žádná píseň, vaše milosti. Prostě jsem si jen tak hrál. Már zvedl obočí. To jsi složil sám? Když jsem přikýl, znovu pokynul: Mrzí mě, že jsem tě přerušil. Pokračuj, prosím. Co byste si přál slyšet, vaše milosti? Z důvěryhodného zdroje vím, že Meluán Laklesová miluje hudbu a líbezná slova, pravil. Něco v tom smyslu. Je mnoho druhů líbeznosti, vaše milosti, Odtušil jsem. Začal jsem hrát předehru k Violetinu čekání. Tóny zaznívaly lehce. Něžně a posmutněle. Pak jsem přešel na baladu o Savienovi, prsty mi jen při složitých akordech a znělo to všechno přesně tak obtížně, jak to skutečně bylo. Ale Veron si pro sebe pokyboval a jeho výraz při poslechu působil stále spokojení. A umíš také komponovat? Lechce jsem přikývl. Jistě, vaše milosti. Ovšem, když to chce člověk dělat pořádně, potřebuje čas. Kolik času? Pokrčili jsem ramedy. Den nebo dva, tři. Záleží na tom, jaký druh písně si přejete. Dopisy jsou snažší. Mars se naklonil dopředu. Těší mě, že Treb se svou chválou nějak nepřehánil. Přiznám se, že jsem tě přestěhoval do těchto pokojů ještě z jiných důvodů než z děčnosti. Je tu chodba, která je spojuje s mými. Budeme se často scházet a probírat mé dvoření. To by mělo být užitečné, vaše milosti. Další slova jsem volil velmi opatrně. Dozvěděl jsem se lecos o historii její rodiny, ovšem to při dvoření pomůže jen do určité míry. Alveron se uchechtl. Nejspíš mě máš za hlupáka, řekl mírně. Vím, že ji musíš vidět. Bude tu za dva dny na návštěvě spolu s houfem dalších šlechticů. Vyhlásil jsem měsíc slavností, abych oslavil své uzdravení po dlouhé nemoci. Chytré, zalichotili jsem mu. Pokročil rameny. Zařídím, abyste se mohli setkat. Potřebuješ ještě něco, abys se mohl věnovat svému umění? Postačí, když budu mít dost papíru, vaše milosti. Ápera a, a ingoust. Nic víc. Slychal jsem o básnicích, kteří vyžadovali poměrně výstřední věci, aby mohli tvořit. Udělal neurčité gesto. Nějaké zvláštní pití nebo dekorace? Slyšel jsem o jednom básníkovi, který se v Renere dost proslavil a ten měl neustále u sebe bedno hníjících jablek. Kdykoliv ho opustila inspirace, otevřel otevřeli a vdechoval jejich aroma. Zasmál jsem se. Já jsem muzikant, vaše milosti. Nechme básníkům jejich pověry. Mně stačí můj nástroj, dvě zdravé ruce a znalost příslušného objektu. Alveronovi to zřejmě dělalo starosti. Nic, co by ti pomohlo s inspirací? Rád bych měl vaše svolení chodit do Dolního Severenu, vaše milosti. Samozřejmě. Uvolněně jsem pokrčil rameny. V tom případě mám na dosah vše, co potřebuju. Sotva jsem došlápl na dlažbu klempířské ulice, spatřil jsem ji. Po všem tom marném hledání posledních měsíců mi připadalo divné najít ji tak snadno. Dená se pohybovala v davu s nedbalým půvabem. Ne s tou strnulostí, která se ve dvorských kruzích považuje za eleganci, ale s přirozenou ledností. Kočka nepřemýšlí o tom, jak se protáhnout, prostě se protáhne. A strom nedělá ani to, strom se jen pohopuje, aniž by se o to snažil. Takhle se Dena pohybovala. Dohonil jsem ji jak nejrychleji jsem mohl, aniž bych upoutal její pozornost. Promiňte, vzácná slečno. Otočila se. Když mě uviděla, tvář se jí rozjasnila. Ano, normálně bych dámu nikdy takhle neoslovil, ale nemohl jsem si pomoci. Viděl jsem, že máš oči dívky, do které jsem byl jednou zoufale zamilován. Jaká škoda být zamilován jen jednou? a v potněšilém úsněvu ukázala bílé zuby. Slyšela jsem, že některým se to povede dvakrát i víckrát. Nevšímal jsem si jejího posměšného tónu. Já jsem se zbláznil pouze jednou, nikdy víc už milovat nebudu. Její výraz zvlídnil, položila mi ruku na paži. Ubohý muži, musela tě strašlivě ranit. Popravdě zranila mě víc než jedním způsobem. Ovšem, takové věci se dají čekat, pravila věcně. Jak se má žena ubránit lásce k tak úžasnému muži, jako ty? To nevím, odvětil jsem skromně. Ale myslím, že se ubránila, neboť mě polapela svým úsněvem a pak zmizela bez jediného slova. Jako rosa v bledém denním světle. Jako sen po probuzení, dodala Dena. Jako víla mezi stromy. Dena chvilku mlčela. Musela být opravdu nádherná, když tě tolik upoutala. Upřela na mě vážný pohled. Naprosto jedinečná. No tak, to stačí. Její chování se změnilo, pokračovala vesele. Všichni víme, že když se zasne, jsou všechny ženy stejně vysoké. Drsně prostě se uchyctla a významně mě dloubla loktem. To není pravda, prohlásil jsem přesvědčeně. No, řekla vážně, dá se, že ti to zatím budu muset věřit. Vrátila mi pohled. Třeba mě o tom časem přesvědčíš. Zadíval jsem se do jejich tmavých, mědých očí. To jsem vždycky doufal. Tena se usmála a moje srdce klopítlo. Toho se drž? Zavěsila se do mě a srovnala se mnou krok. Neboť co by nám zbývalo bez naděje?